Salmul 17. Iubite voi, Doamne, vădută mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și zbăvitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu și voi nădășdui spre Dânsul, Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu, lăudând voi chema pe Domnul și de și mei mă voi izbovi. Cuprinsu-mă durerile morții și râurile fără de legi m-au tulburat, durerile iadului mă au înconjurat,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 Trimisa săgeți și a risipit pe ei și fulgerea înmulțit și i-a tulburat pe ei. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeleile lumii. Decertarea ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei tale! Trimisa din înălțime și m-a luat, ridicat o din ape multe. izbovește mă de vrășmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc pe mine că s-au întărit mai mult decât mine. întâmpinatul o m-au în ziua cazului meu,